Попутників твоїх на клапті велів, Тебе до нього на млин загнати велів. Хитрий, батько мій, Стах Сокира, Таких батьків пошукати, На тебе в північу опера душу мою виміняти вирішив, Досі простити собі не може, Що не встиг тоді мене удержати. А Ян, Аббат Тенецький, він вам навіщо знадобився? Обдорить північий перочий силоміць, захоче тебе відібрати, священник молитвою та хрестом прикриє, оборонить. Кажу тобі, хитрий мірошник стах, тебе на мене, як мірку борошна на горші колії, чинця проти нечистого, як частокіл проти ведмедя а сам збоку притулиться та накази віддавати стане. Сивий ударив кулаком по коліну і сплюнув багаття. «Коли до млина підемо?» – тихо запитала жінка. «Вранці чи вже зараз?» «Вранці. Тільки не до млина, а до габершлягової корчми». Туди проведу, а далі самотужки, як зумієш. Тікай звідси, жінка, не буде тобі тут спокою. Ти тепер, як золотий талер, багатьом підібрати захочеться. Чому ж ти заважаєш батькові підібрати? Нехай викопать мною тебе, адже сила за вами, і я не втечу. Вилицювати обличчя сивого закам'яніло, і тільки зелені спалахи яскравіше світилися в глибоких очницях. Не очі вікна занедбаної хати на забутих Богом роздоріжжах. Стережися, перехожий, біжи що духу геть. І втретє, дурна ти жінко, батько мене смертною любов'ю любить. Його зрозуміти можна. А я як почув, що знайшлася у світі така жінка, яка за душу свого мужика на сатану поперла та куплений товар із років його поганих вирвала. Віриш, до лісу втік і цілу ніч на місяць вив. Від щастя, що таке бувай, Від горя, що не мені дісталося. Короче, на світанку бери загриву свого чотирилапового нереченого та тікай, куди можеш. Звідки? Задихнулася Марта і перевела погляд із Джоша на Сивого. Звідки ти знаєш? Півднічий перо розповів. Нерошників син раптом схопився з колін, Метнувся до собаки, падаючи на всі чотири. Обіручу чепився в густу шерсть на горлі одновухого, аж щелепа у Джоша смикнулася. «Не перо!» – прохрепів він у висколену собачу пащу, тримаючи мовчина мертвою нелюдською хваткою, як недавно вже тримав один раз. Сам здогадався, щоб я, гарклівський вовкулака, людини під шкірою не відчув. Ех, жінко, жінко. Чого ж ми раніше з тобою не зустрілися? Гляди мені, Псюра, скривдиш її із пекла прийду, з зубами за гризу. Марта дивилася на них, на Сивого і на Джоша, на двох людей-нелюдів, що застигли очі в очі. І десь глибоко в ній самій серпневими палаючими зірками спалахували і згасали слова Гарклівського вовкулаки, який продав душу за матерні руки та за князівську кров. У північного пера на короткому повітку до самої смерті, а після смерті ще буде гірше. І того гірше.